Egunon Zuzara etxekoa. Bai, Baita zuri ere, bai Joseba dut izena, zu izaru izango zara ez da? Bai. Tira, ba nahi baduzu etxeara kutsiko dizut. Ederto. Bueno, ikusiko duzunez etxea era bat dago jantzta. Denetari dauka. Lehenengo eta behin bero galuaera kutxiko dizut. Otzo egingo duela esan dute eta premia izango duzure. Bai hori esan dute. Etxe honek berokuntza zentrala dauka eta hemen koridorean duzu eta term Eman bueltak urpilari eta nahi duzuen temperaturan jarria alduzue. Oso, ando. Ezkerrean duzue, jangela egon gela. Sei pertsonarentzako zako eta ulkiak, sofa, hogeita mabiatz beteko telebista. Argi orokorra urra duzue eta baita lanpara bat ere, regulatu egiten dena, argi lasaiagoa nahi baduzue. Eta jangelaren aldamenean, sukaldea dago. Horrere denetari duzue. Garbigailua, ozkailua, mikroin labea, labea runta, vitroceramika, Gozaltzeko kafemakina, ogizigor gailua, laranja ura egiteko gailua. Eta tiraderetan, goian, mai tresneria osoa. Sardeskak, koliarak, labanak. Erdian, zukalde tresneria. Burruntzalia, bitxadera, egurezko sardeskak. Eta behean, zartaginak, lapikoak, presioa etzea ere, baduzu, eh? mm -hmm. Bueno, Eta korridorearen beste aldean, logelak daude. Denak dira bikoitzak, baina eskuinekoak eta erdikoak bioe dituzte. Eta ezkerrekoak birentzako oe handia. Oea jazteko izarak eta? Bai, izara eta manta sorta bana duzue gelako armairuetan. Astebete baino gehiago geratzen bazarete, aldatu egingo dizkizuegu. Ez, gu asteburua bakarrik geratuko gara. Bale, badazpada. espada. Bueno, eta azkenik, korridore barnean, komun handia duzue. Konketa, bideta eta bainu ontzia duzue hemen. Beste komun txikiago bat badago logela handian, han komuna eta dutxa dago. Ba, oh zor. Bueno, eta bestela, hor korridoreko armairu estu horretan ile leorgailua eta lisaburdina eta lisatzeko gola daude. Wifi ere badaukazu. Pasaitza televiztaren ondoko papercho hartan nago. Vale. Ordaintzeko tori giltzak. Bi joko dituzue. Nahi baduzue giltzak itzultzen dituzuenean ordaindualdi dazue. Bestela, orain ordaindu eta joaten zaretenean utzi giltzak tiradera honetan. Ez joaten garenean ordainduko dizugu. Ongi. Edo zein gauzatarako, badaukazuen nire telefono zen maquia. Ondo Ondoi Bai, eskarrik asko.